Nebolo tam bolo, za siedmými horami, za siedmými dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, alebo sa ani nelial. A možno ani voda sa nesypala. A možno to ani nebolo za siedmými horami, ale u nás, v našom domčeku, sa na slnečku vyhrieval pampúšik. Povedali by ste si, no a čo, tak nech sa vyhrieva, akáže to rozprávka. Lenže tomu pampúšikovi dal niekto rozum. No a keď dáte niekomu rozum len tak z ničoho nič, a to bôž obyčajnému pampúchovi, hneď začne špekulovať a hneď je nespokojný so svojím osudom. Rozprávka sa teda môže začať. a ležať a čakať, kedy ma prídu zjesť. Ach, a svet je taký krásny. Nemôžem preca skončiť v nejakom bruchu ako dáka, hlúpa klobása. Fúj, klobása. Ble. Pôjdem veľa do sveta na skusy. Snáď sa uživím. Pracovať veľmi nemôžem, nemám ruky. Ale za to mám rozum a krásny hlas. Cestou si vymyslím pesničku a potom ju všetkým zaspievam. Možno zo mňa bude nakoniec aj slávny spevák. Pampúšik, superhviezda. Pampúšik Superspevák! A všetci ma budú obdivovať. Pampúšik Superspevák! Ide sa na to. A kotúľ! Skotúľal sa teda náš Pampúšik z okienka na podstienku, z podstienky do záhrady a zo záhrady rovno do lesa Pampúšik dobrota splamaný zo života do sveta sa bral do sveta sa bral ukáže predákom že dobrý sme vám tuhle nadby ho tam niekto niezožralo Kotúla sa nebojácny Pampúšik lesom po si ba až vyvreskuje melódie keď tu Stretne Stoj Kamže sa tak ponáhľaš, pán Púšik? <sík> za slávou, milý zajac, za slávou Čo skoro budem veľmi známym spevákom Máš šťastie, že si ma stretol Budeš mojím prvým poslucháčom Aj posledným, pán Púšik Lebo som práve veľmi hladný Zjem ťa a potom si už môžeš spievať, koľko chceš v mojom brúšku Ale, ale, ale zajac, no Takto sa to predsa nerobí Najprv umenie Potom jedlo Takže ja ti najprv zaspievam A potom, keď už inak nedáš Môžeš ma pokojne zjesť Dohodnuté? Hm, dohodnuté Ja som pán Púch, pán Púšik Mekúčky, zďavam na masielku pražený Spočítané mal som dní. Nespokojný so sudom, Pohol som raz rozumom Nie som predsa hlúpa hus Som mamuši génius Som krásny, som múdry Ja nie som tu len tak Som úžasne dobrý Som najlepší smevák Mňa čaká už sláva Tak nesmiem strácať reč A každému kto zje ma chce Rýchlo ujdem preč A tebe Zajko tiež už ho nebolo. Nahnevaný, oklamaný zajac bežal za ním. Pampúšik bol však rýchlejší. Smíjal sa a kotúľal. Hej, stoj, Pampúši. Vĺčko. Čo ťa čerti naháňajú, že tak utekáš? <súdň> čerti nie, iba jeden zajac. Neboj sa, už ťa nedobehne. <súdň> Nestihne, lebo ťa pampúšik môj chutnučký teraz zjem. Počkaj, počkaj, počkaj, Vĺčko. To ani nechceš vedieť, prečo ma ten zajac naháňa? No tak prečo? Lebo som mu nechcel zaspievať. Ja som totiž veľmi dobrý spevák. Ah. <rý> Mám krásny samatový hlas? Naozaj? Veruáno, To by si urobil veľkú chybu, keby si ma rýchlo zjedol. No, myslíš? Mm -hmm. Najprv si vypočuj môj spev, no a potom, keď uh -huh. chceš, môžeš ma zjesť. Dobre teda, počúvam. Som krásny, som múdry, ja nie som tu len tak. Som úžasne dobrý, som najlepší spevák. Mňa čaká už sláva, tak nesmiem strácať reč. A každému, kto zje ma chce, rýchlo ujdem preč. A tebe vlčko tiež. A tak pampúšik oklamal aj vlka. Teraz už bežia lesom traja. Vpredu sa kotúľa náš pampúšik, za ním beží vlk a za vlkom zajac. Kapúšik, dobrota sklamaný zo života, do sveta sa bral, do sveta sa bral. Ukáže rodákom, že je dobrý s pevákom, len aby ho tam niekto nezožral. Brúma, jaj, medveď, skoro som sa čas ľakol. Hm, čo ty, ale ja som sa ľakol. Taký hrmot po celom lese robí, že som si myslel, že ide slon. Ha, ty si pritom taký malý, že ťa ani poriadne nevidno. Na seba sa pozri, nie na mňa. Medveď, a bojí sa. Aj hlas máš akýsi čudný. Čo si ty za medveďa? Ja som Macko Maškrtník. Teší ma, pamúšik. A teraz, Macko, uhň mi cesty, alebo sa ponáhľam. zajac s vlkom ma naháňajú a chcú ma zjesť. Neboj sa. Vydýchni si, pán Púšik. Už nemusíš utekať. Práve som sa rozhodol, že ťa radšej zjem ja sám. E, výborný nápad, Macko. A aby ti lepšie chutilo, zaspievam ti pesničko. Ďakujem. Si veľmi milý. Som krásny, som múdry, ja nie som tu len tak. Som úžasne dobrý, som najlepší spevák. Mňa čaká už sláva, tak nesmiem strácať reč. A každému, kto si ma chce, rýchlo ujdem preč. A tebe medveď tiež. A kotúl po cestičke preč od maškrtníka. Pampúšik Beťár prvý, za ním medveď, za medveďom vlk a za vlkom zajac. Ponáhľa sa pampúšik, čomu síly stačia. Keď tu zrazu stretne líšku. Pampušík. Púšik, kam sa tak ponáhľaš? Musím ujsť Medvedovi, Vlkovi a Zajacovi, aby som sa mohol stať slávnym spevákom. Krásne rozhodnutie. Prosím ťa, zaspievaj mi. No, ale ja... Aspoň z... jednu pesničku. V živote som ešte nepočula spievať skutočného majstra-speváka. No, tak teda rád ti zaspievam. Som krásny, som múdry, ja nie som tu len tak. Som úžasne dobrý, som najlepší spevák. Mňa čaká už sláva, tak nemusím strácať reč. A každému, kto z jezma chce, rýchlo ujdem preč. A tebe, Líška, tiež. Nádherné. Čo? To bolo nádherné. Naozaj? Prekrásne. Áno. No samozrejme. <laughs> A ten hlas úžasný. <laughs> Hovoríš ako pravý znalec, milá Líška. Teraz budeš veľkým svetovým spevákom, pán Púšik. Presne, aj ja to tak cítim. Škoda, že si to nemôžem vypočuť ešte raz. Vychutná si poriadne tvoj spev. No, medveďovi, vlkovi a zajacovi som ušel, dosť ďaleko. Takže kúsok pesničky by som háda mohol. Naozaj? To by bola nádhera, neslychané šťastie. A pán Pušík, odpust tvojej neskromnej obdivovateľke. Nemohol by si ísť trošku bližšie k môjmu ušku... Chcem počuť každúčký tón, čo výjde z tvojho zázračného hrdielka. Keď len toľko chceš, to je maličkosť. Kde sa mám postaviť? Sem. Sem sa postav na môj jazyček. Gušku je najbližšie. tak? Há! O, a hlúpi, ale dobrý pampo uh, um. Braj, Dobrý spevák. <sled> Žiaľ, o sudu sa človek nevýhne. A práve vtedy, keď uverí, že je najmúdrejší a najšikovnejší, nájde sa niekto, kto ho dobehne. A tak náš pampúšik skončil tam, kde mu to bolo od začiatku súdené. V bruchu. Pampúšik, dobrota sklamaný zo života, do sveta sabral, do sveta sa bral so svojím rozumom neby vabral, so súdom potravou sa stal, tak ako sa mal.